Buongiorno! Buongiorno! Good morning! Good morning! Good morning to you! Dhe mirë se keni ardhur në klukin e mëngjesit në valet e klab e fem në 100.4 Unë jam blendin me jerin, me altinim, me olten m m dhe me lorin këtu në valet e këtë radio në 100.4 Në valet e këti ekrani, abo televizioni, klab të, të vës Dhe gjithashtu, veç klab të vës dhe klab e femit Kemi gjithashtu edhe <laughs> Facebook live Facebook live-in, po që është nga fasha jo në Facebook sot? Apo jo Lori. Po. Alim ma ma ë. Uh, Polem dit. Och shkëcyshum. Oh, oh ja ku jemi. Tani. Kam pasur një natë që ishte e gjatë, e dhimbshme. E dhimbshme me vërtet, me zgju, po edhe e pa gjum. Mm. Por në fund e ja kam dal. E ja kam dal edhe ja ku jam sot pun në orar edhe fikse lo të gjitha. Jo ishte Super Bowl i mbrëm. Oh. Ah, Je, Super Bowl i mbrëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lu안të skuadra ime. Kështu që un po fisha e e tash. Ne, um, okay, jam me. Si kanë një gjithë thaj, e shikoj. Skuadra për cilën un kam bër tifo, ëh, që është The New England Patriots. Janë në futbollin amerikan, po flasim. Mm -hmm. Janë ata përfaqësojnë gjithë zonën e, po themi, ku është Bostoni hm um, edhe nja 2 3 shtete tjera atje për dall, në fakt, sa janë 5 në ata anglinere. Edhe ë këto vjet të vitet e fundit mm. që tani se koha kalon në fakt. Po le të themi që përgjithsisht për 40 për vjetët e para të jetës, kjo skuadër ishte kot. Ishte një skuadër që është dalë vetëm 2 herë në finale në 40 vjet mm -hmm. dhe asnjëherë nga ato herë që është dalë në finale nuk e kishte fituar finalen, Super Bowl-in. Kështu që, që në 40 vjet, ku ti mund dish këtë, ata kishin 0 0 kampionatët fituara Mhm mm Po dhe mi ishim skëndër bejo si dikur i, i ati kampionati okay. Por, ndodhë i ditë shka Që duke filluar nga vidit 2001 E më pas, kjo skuadrë filloj të fiton dhe fiton dhe fiton dhe fiton dhe tani është Po që ndodhë i ndryshuan, dojtarës? Um, Erdi një djaliri mm -hmm. që quaj Tom Brady Në fakt aji as nuk supposoj që do luante Se shëse ishte marë për qënë rezervë Por aji që ishte kapiten atë ko u lënduan në indeshe, Tommy. Tommy me njerë, me Tommy Tommy njerë, një ndeshje dhe u zëncuar nga Toni. Toni ishte kështu. Mëngjerr, mori për mirë Toni. Ai ishte 20 22, më duket atë nafton, 23 ndoshta, <shus> 23 vjeç. I vogël, tani është 39. Dhe prafë i vogël quhet. Për futboll është shumë i madh. Është i madh për, <shus> për futboll. Është shumë i madh, po luajnë Amerikan do njëherë luajnë vetëm një vit atë, se është një sport ku goditesh jashtakoni shumë, po le të themi që aty fillon një histori që qatë era ata fituan kampionatin 4 herë. Kampion 7 herë në finale, ato 4 dhe Mbrym ishte hera e 7. Qysh prej 2001-shit, okay. që ata shkonin në finale, po nuk është ajo që vajoj. Prem Tomin. Prem Tomin. Tomi okay. tani është 39 vjeç dhe e mban trupin shumë shumë në formë. Oguri mirë Tom. Ës po, është, mm. është burri i kësaj uh, Giselle Bunsenit, këtë antenën okay. e njëjën. Okay. <laughs> <laughs> <për>, Modelian <laughs> e njëjën. Tregonte uh, dieta e tij shumë strikte, uh, hanin të njëjtën dietë bashk, sepse po flisin edhe për këtë. Se si ka mundësi që në moshën 39 vjeçare Ëh uh, ai tet është aq mirë, edhe është aq uh, në formë, saqë parashikohet që edhe të paktën 5 vjet të tëra nuk ka pse të mos luajë. Ëmë hmm. nuk parashikohet se është tet keq. Edhe hmm. edhe tregonin që ata hanin 80% e gjithu është një natyrishtë um, zaharzavate. Gjithçka është e bio. Mier. 20% ishte mish, edhe ishte mish i që ushiejme bar dhe mm -hmm. që ishte pakto ai për punuar. Absolutisht tek ato orizrat, ato mish i freskët, edhe mish i freskët. Ata kanë para shumë. Po do din ku ta të marrni ti. Dieta e tyre ishte ishte shumë strikte. Nuk përdornin kurrë kurrë sheqer. Bravo. Asnjë ngjitrat e, e zakonshme. ë këto orizrat kaf, si thonë, neysa. Po kë ishte formula domethënë 80% zarzavate. Edhe Që që unë te jam brëm Edhe zërza vatët bio Edhe bio Të gjitha vetëm bio Vetëm bio Të pak të ne dim se qërë ha Gjizel bënqën Se më shumë Ka i shëna është thënë um, Por mbrëm Në deshja fillon dhe, dhe në orën 2019-ës më tonën Pan Edhe Në orën 3 Dhe kjo Edhe më baroj në fakt në orën 4 33. Ah, so, <laughs> pas e 33 Të më gjesë Pasë të pasë turnë gjatë pa, <laughs> Në të të kurë fjetë Në orën 5 Në 4 e 33 <laughs> Po ja para 2 para 2 orës ka bërë një status. Jo, ja, unë unë kisha lënë pa. Po. Unë kisha lënë vetëm gati ieri, që në 4:33 do të mbaroj ajo e, jo, e fika drop dhe dash le dia domethënë menjëherë në në shtrat. Që është fita pak. Por le të themi që kur mbaroj pjesa e parë, ta bërë një rezultat. Rezultati ishte 21 me 0 kundër nesh. 21 me 0. Po. Wow. Kundër nesh. <laughs> dhe diku nga po themi, pastaj fillon pjesa e dytë. Kjo duhet kishte bërë për të dhënë rezultatin që duhet kishte bërë që të flie. Unë po, unë duhet kisha, duhet kisha fjetur në fakt. Por 21 me 0, e ke parasysh ti pret sepse kishte dhënë rezultatin tjetër, që ishte pak më vonë. Kur edhe ne shënuam 3 pikë, edhe ishim po rata shënuan. Ishte 48 me 3. Jo, ishte 28 me 3. 28. 28 me 3. Edhe po. ë Dhe ne e fituam anë ndëndeshje, me shëran fjallet. Nga 28 me 3, mm -hmm. rezultat i final është 28 me 36. Ah, okej. Okay. Që që u shënuan, me imaginoj, uh, 25 pik të papër sërritura, uh, ose të pakthyra, nëse më kuptun që pa dhem. Pjesërrit. Jo, e, e, e po dhemë këti qënë. Domethënë e fituam sipër. Kishin 28 me 3, ishin 28 me 3 dhe u shënuan 25 pikë që ta bënin 28 28, ta barazim. Mm -hmm. Ndërkohë që ekipi tjetër nuk shënoi asnjë pikë, se kjo është problemi. Se okay. ti mund të shënosh pikë, por puna është shënuaj ndër ata. Po. Kështu që, kështu që po. Ishte shumë shumë me uh, paskavlidhësi. Do prandej kendej deri në fund. Po. Edhe do rija, edhe sikur të humbisnin, po. Ja, në të vërtetë, ndjem shumë i shpërblyer sot në gjeste. Edhe jam uh, Urima pra Ekstra mirë Falem derit Falem derit shumë Kja okay, drena lirën e fitores E përjetojëm këtë gjënë Po Ju <laughs> ma fali njerën vitërsh Kështë ja Dhe jodë Oke okay. Mirë uh, Do të fillojnë programin Njështashur Me gjëra Edhe me pranë Se kajsh mm. 21 pilot Këndojnë të parët Kja bëfem Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves You don't make Stay for them to ask you who you know Please don't make me sad in moods You don't know the half of feel you So welcome to the room of people who have rooms of rooms and people that they loved one day Talk to way because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you live with an on the psychopath sitting next to you you live with a murderer sitting next to you you think and i get it sitting next to you and after all life's She's not dimension they say they can smell your intentions you living on the freak show sitting next Mërëmgjes uh, <coughs> <i> Mërëmgjes <laughs> Jo, e di që <sharp inhale> e ndonë është është fitore mave është fitore shumë, më falni E di, e di E nësë kazës e si të këjderes me unë skujt, shupor, uh, yeah, djejt, po, të këtëpër Ja, po ishte e bukë Unë nukë ndjekë, po po të ndi që e ndesha në të Dhe me që rafjala, se do të këthemi të kjo Në pushimin e ndeshes Ishte Lady Gaga Ky ah, koncert i live i Lady Gaga Houston në Texas ku zhvilloi Super Bowl-i ishte, është një qytet që e ka, është një qytet shumë i mirë, me të thënë drejtas, është një qytet i madh dhe i bukur, e, i pritë këtë afërsia, se ndeshja është vetëm të dielën në darkë, por javën që është Super Bowl-i, mm -hmm. që na e hëna e asaj jave që tani më kaloi, ëh vin ata, vin ekipet, vin mediat nga e gjithë bota nga Amerika, zdiskutohet. Mm -hmm. Vijn radiot për shkakun edhe nga Boston vijnë ngulin atje, edhe transmetojnë që andaj për një javë rish, se është një festë e madhe sportive, e mërkura për shkakun që quhet dita e medias ku mund të takosh lektorët, mm -hmm. bësh intervista pafondë, mm -hmm. foto mm -hmm. e gjëra. Njerëzit vijnë vizitojnë stadium, është është gjithaj një festë e madhe. Është qyteti, si thua, e shfrydhzon për një javë mm -hmm. Super Bowl-in. Ëhm. Mm uh, po, është kur janë për shkakun që organizon Një kampionat apo Champions League në finale në këto gjërëve tjerë është një qëka shumë e rëndësisha është super qëja mm. po është super qëja Këshu që Po Lady Gaga Lana, thënë, po, super, po. e Lanham Do të thënë Për mirë Super Epa është ishte super Bërri të nga këngët e reja mm -hmm. Bërri të bërri million reasons për Përshëndetim mamin dhe babi mm. Nuk e ti se që këtë ndohë dhush dje Po të gjith dje Përshëndesin mamin dhe babi Përshëndesin mamin dhe -hmm. babi Kusht Purshjë, gjendë shansin dhe e bërri të leti gagan Në momentin që po hynë të të të ishte duke i rëmë pjanos Për, për të të të kën nga Million Reasons që është situash E qed dhe mm. përsh të uh, Tha he mam, hi hey, dad Nuk e tip se e bënin lojtare dhe bënin transvetus të ndryshm <coh>? Kampan dyrës Ishte si një gjëdo më thëmë Që të përshëndesje mami dhe babin dhe Që ose të djeb e shansi Edhe mm -hmm. bënin ato reporteri që në këshu hey, E bërë hey, të <coughs> E, e gjithë gjith Amerika po shikon mm -hmm. E di gjithë e bakë për këtë për shumë për, uh, Në fitin 1984 Personin që kështë e luajtur Në pushimin e ndeshjes Tam Kështë e qënë Michael Jackson I cili Nuk kështë dhe në atë ko I denë më të vogël Sa <coughs> qëfar ishte Super Bowl-i Nuk ishte asë një ide, ju deshë këture njënëzët i shpikoni në Michael, që është njën deshë e male, që bëtë të tunë Amerikë. Që të njëkë gjitha Amerika, për për për... Edhe um, vetë një ashtë gjë, që ati i intereson të edhe i bëndë përshtypje për mirë, ishte fakti që audienca ishte shumë e male. Edhe të që du të ashtikoni. Edhe këndoj këngën uh, Billie Jean hmm. në atë rast, edhe di që këndoj këngën Bad, gjithashtu sepse ai ishte ishte albumi, do të them klas 84. Ëm, um, edhe Michael Jackson nuk e dinte se çfarë ishte. Janet Jackson e modra për shembull me Justin Timberlake, patën atë që u quajti një keq funksionim garderobe në fund të një, oh. një këngë që këta këndojnë bashk, në vitin 2011. Klas ajo Janet Jackson inti del ah, i njëra nga komplet, nga gjini. <laughs> Dhe, um, Incidente që në dobu U thasë se ishte Asi në shumë mërbesh E pa gjitha Amerika Gjithmon me ndoje sigur ishte një tip transgresionin që për më ndoje shen të bënin Por, uh, por që por për, për sa, ishte me një juk preke Një këthuje shumë ke ishtë më brabësht Në faktë asaj kushtoj shumë edhe në Stadet karrierës, Janet Jacksonit mm. Kuptimin që se morin dhe njerë veden plotësisht për asaj Se u fole, u fole, u fole për këtë budha liqet Jo se kishte në një që dojë bënin inqe. Por që u shpërnda vëmendja nga talenti saj, muzika e gjërë dhe tjera Po falë për këtë pasaj dhe mba E dhe mba mbajtë mund për këtë, më shumë se sa për muzikën e? Për, për talentin po Qështë e kesha? Shumë kesha Për kështë e kesha kështë Qështë qështë e si dhe, dhe, dhe ato nuk është si kështë e të këshia të në thonë Po talentin <laughs> ja, ja. e ka mëtë madhë Ehm um, <laughs> Si a ka më barë talentin, talentin zë duke Ehm <laughs> Nga Aysa Dim, asu nuk është të e kanë gjuar Nga Aysa Dim, po të hemi kështër të duke ta Falem deri tonë ta Talendin është a i që shi e dit Por, da mundetim të kemi sot atë A të pak të një piesë nga Nga Jackson oh, yeah, yeah, yeah. <tikAmericans> Janet Jackson dhe Justin Timberlake O jo jo jo, Lady Gaga më brëmë Nga Lady Gaga, ok Me Houston, Justin Timberlake dhe league Si kishtë hemlë në jo? Janet Jackson Po, falem deri, Janet Jackson Se harroj Fajem was waren schön nämlich hier sind mir shumë shumë i dashur. A klabe fem në, në 104. Ora është tani 7:16 dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1778 Carolina Jugu e Jugut u bështeti pas ratifikojë Artikujt e Konfederatës dhe Bashkimit e Përhershëm që ishte karta e parë qombtare e Shteteve Bashkuara të Amerikës Në vitin 1817 Argentina si San Martín kaloi me një ushtri Ande për të çliruar Quilin nga sundimi spanjoll Në vitin 1819 Thomas Tanford Raffles themeloi Porin. Në vitin 1911 lindi presidenti i 40 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan. Në vitin 1912 erdhi në jetë në Myni Eva Brown, e dashura dhe gruaja vetëm për një natë e Adolf Hitlerit. Në viti 1908-ënbëdhjet, gratë Britanike mbi moshën 30 vjeqare ju dhajt drejta për të votuar. Në viti 1932, gara e pare i qenëve meslita u zhvillua në lërat olimpikem. Në viti 1925, erdi në jet në Gja Mike Bob Marley. Në viti 1958, 8 lojtar të klubit futbolistik angles Machenster United ndoruan jet në aksidenta i ror në Munich. Në viti 1987, Gjukacija Mary Gaudron në shë e mëruar në Gjukaton e Larta Australisë dhe kjo ishte gruaje e parë që mërë këtë post. Në vitin 1998, aeroporti Washington u uri e mërua duke marë emri në Ronald Reagan National Airport. Në vitin 1999, filloj konferenca e parë qësë për Kosovën në kështjelën e Rambujës në Paris. Në vitin 2002, kënga A New Day Has Come e Selin Dion u transmitua për herë të parë në radio. Kjo ishte kënga asaj e parë pas dy vitesh pushimë.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 so ndërmanje tanë. Ju faleminderit që na ardhur në klubin mjë e Mjesit. Miq dashur, ju përshëndesim. Ju urojë një ditë fantastike. Unë jam blenë këtu bashkënjerin. Mirë ngjesh, Ardini Nolten edhe Lori. Mjesit. Na. No. A deri edhe do na frymëzoj tani është koha e saj. Ka zë tjetër një shprehje, jepi heri. Shpresoj Jep. që un kam zgjetur për sot është nga Theodore Roosevelt, të është kjo. Mm. Bëni më të mirën që mundeni me atë që keni, kudo që të jeni. Mm -hmm, Poj mm -hmm, që më bëllqen Dojtën optimisa e bëmë të mirën në zhoras mm -hmm. Leto edhe njeri Bëni më të mirën që mundeni Me mm -hmm. ato që keni ku doj që të jeni Edhe vendi edhe mundësit Edhe bojnë që sësi mundoni për mirën Okej, okay, super E kuftush me thjesht dhe bukur farim diri mm -hmm. djeri Kemi dhe njemi shtashur Ollë uh, të në tirana një Ofton se si është moti sot dite hën një pjotë 13 gradësh në këtë moment e 17 do jetë maksimale për sot, 99% shanse për shi. Sot do ikoj. 99 Më <gibri> në orë në tre altin e ke me 70%. A e përmire pa, hajzë, pak më derin 30% të ardhin, 70%. Së së duhe, sot më kështasë re. Java është e uh, mirë. E, të që të gjithi uve që doni që të gjonëmi e të shihni, së si këndojë Lady Gaga mbrëm në Superbowlin 5.1 në Houston, Texas. Shëndroni me ne, do e kemi më basë pak minutash, këtu në krypin e më qesit, basit ofrojmë edhe anagramën për ditën e sotmët. Ta një, pëllimisht, këllkëng, nga The Pretenders... Seriously? Nësë vi okay. <laughs> <De Shprassois sajtë. laughs> bon? da vian, pak, për të të të apresentovë. E, për të të lëma të. Menjë është në programë, ku sheminej që da eqëm. Adë e rikëthemi... Adë... Rikëthemi... Nuk është ditë, e marrem vetë në vërë. Nështë presoj që bom. Asë është a është a që eqë, është të të vietër shumë. Këllumë i më qësitë, Ora fix shtante 30 minuta këtu në klubin e miqësit. Miq miqës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes miq. Um, unë jam në live në anagram. Aulta për çfarë do luajm sot? Për një orë nga primën mbocës. Okej, okay, super. Mhm. A hajde. Dekemi rënë pjesë anagrama. E e nfis, pa, po i në klubin e miqësit. Anagrama në Facebook. Ti ti ti. Ti ti. Anagrama. Ti ti s'ke stil Titi s'ke stil E do të më thë Titi, je një futbollist i ri për shemb, ose mm. ose aspirant për futbollist i ri. Do po po, që, që të bëhet futbollist, po problemi është Titi s'ka stil, po. Kështu që trajneri, me të butë dhe me të mirë, i ja tha, Titi, s'ke stil. S'ke stil. Nëse i rivendosin Gërman, mm. më i dashur, transformoni një fjalë tjetër, do të më ndërkoni mua mbrafsh në 06 dhe 920 70222. 06, 27, 222, për të fituar një... Orë nga primi më qësë. Pari jemi dhe rritë, orë nga primi më qësë. Okej. Okej. Të okej, okej. Si ishte fundia vajotës, ma tregova zgjë. Mijarë. Titi, s'ke s'ke s'ke s'ke s'ke. 06, 29, 27, 222, 22, durgonë në mesaj zhetuaja. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Mm. <coughs> Ekshu, shokë dhe shoshe, miqë dhe miqesha. E bëjmë dhe një pëtje nga aktualiteti, si të thoni? Dekord E bëjmë dhe ikmë të leti gangë Ha? Dhe ikmë të leti gangë, o pëse kështu që ti lëmë njërësit të... Të, të kemë gjërë Po, të kemë gjërëa um, e gjërëa e gjërëa E gjërëa Mirë, në që përse kënë i të gjuar gjatë vëndjavës, ka pasur një... Takim edhe Ministri... I brendshëm, uh, Tahiri <laughs> Lidhje me armët dhe mbledhjen dhe armëve të tj Edhe këtë debutet Cilje? Po, këtë debutet E kaftuar ma dje me emrë Ka thunë që Unë të vijin Në takime të Nuk edhe nëse sugëron dhe që këmë banarën Unë të sjedi të vetët Apo thjeshtë i shtë atje do më në për prezents Po Gjisesi Kë ka aftuar Zotit Tahiri 06-19-20-7-22-2 Dërgonë mesaj dhe të uaja Ta një Lady Gaga Mishdashur Tek e kam këtu Filojnë këndoj në të qatin Më të ang Mm -hmm. Po, fillojnë të këndojnë në qatinë e kësaj uh, që shuhet Pa, me e shumë e bukur Po, është në majtë stadiumit i tjerin, të momentë mm -hmm. Fillim me këthë këngë që shuhet God Bless America Këngë patriotike Mhm mm Mhm mm Dhe e që mundur e kështë e vendosur që One nation under God Indivisible With liberty and justice Hara mm -hmm. Prezantim pra, një kombë në nëzotin mm -hmm. Me drejci për të gjithë I pandashëm Hidet kjush nga Maja E stadiumin nga qatia Edhe me kavos bret porsht mm -hmm. Në mesin e skenës Dhe këndohë pasaj një kollash Që po ju lëta të gjion mm -hmm. Këja për e thëmë to rub to rona to listeners across albania and the world the morning show with glindy and the team each morning from 7 till 10 on radio club fm 100.4 mirëmjeshi që të gjithë aminë të keni ardhur në klubin e mëngjesit në valën e klub e fm në 104 edhe në ekranin e club tv solta kishim një byedje nga aktualiteti uhuh Dhe përgjigja sakt është Vangjel Tavo. Vangjel Tavo është sakt. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, M Elda. 5-7 një i baronumëri, fiton 2 bileta për nësële. I lundë. I lundë. Titi s'ke stilë është anagramën që kemi për tit nësot me mishdashur. Një akuzë ndaj titit gjatë për tritit. Jo, nuk bëhet fjallë për ministrin e dritsis, Tit Vasilin, por thjeshtë kërën e qëllonë. Titi s'ke stilë. Këtë e një përgjishën në 06.92722 Edhe nëse e ke emrin titi, mund në shkruash Nuk ka problem E fordë ishte Fiton të këshu, me, me të drejtë zotit fiton të një astrit për shumë apo, Tam. Petrit për shumë Thiesh një tit Ka tit, jo s'ka tit Shkurt mm. Shkurt, që gjatë jo. jo Ose ka për shumë në të sajnë që e gjatë e kishin Po ah. themi, elton me e bën ton Se donin vetëm ton Ose toni, ose... <laughs> Gufson, kaqron. Eduard, por mëson dhe e bën thjesht Edi se dom, shkurt, më kull. Po kur edhe Petrita bësh tit, se si ngjan kështu? Shumë i shkurt. Mos mos shkofsh jashtë shtetit, në Amerikush. Nade. Të. Knaishën jetën. Ehm. Dove mi siedo più dinga attualiteti? Në klubin e mëqjesit. Kjo ishte ehm um, e fortë, më thën drejtën. Me gjithër, a gjime nuk kam dhigjuar nga, nga ndonjë një njeri, mm -hmm. akoma. Me gjithë dhe. Uh, zoti Arben Ameda, i tiri është minister i financëve, ka që një një takim, zjedhore, ku është faqër bashkë me këtët personajsh. Tanim vëndë të dënuar, shkarkuar... E, Tjere, tjere, tjere, tjere, në lidhje me ligjën e dekriminalizimit Po e që me sa duket Nuk i bënë efekt Do të aket pira të aj Antidotën dhe ligjit të Legalizimit Qa që e të dekriminalizimit, falni Që që është legalizuar vetë Legalize it Don't surprise it Ok? okay. Me këpëra 069 27222 Durganu mesaje të uajem ja. Bom. Po. Mm -hmm. 0692070222 për të fituar më ish dashur. Le të shikojmë. A do fitoni apo jo? A do fitoni apo jo? E dini ju me kë? Me kë? E ku, e si, e çysh? Po nëna duhet vetëm me kë. Vetëm me kë. Të tjera. Në këtë rast, po, të tjerë. Nuk na blas shumë. Të tjerë të rregullojmë. Koka apo jo, ieri. Është vërtet. E kam kaluar fundjavën, sidomos ditën e djeshme duke parë gjëra. Dhe Më më shkoj me ndje që të bëja një të bëja foto kur mpëlqenin gjërat që po shikoja. E thash në të hënën, në mëngjes, po tani skam kohë se jam në punë. Thash do vë di sa foto të gjërave që pashun gjatë fundjavës. Mm. Qoft kur e bridhja televizor në ndonjë kanal, qoft kur po shikoja diçka për një film apo apo çfarë tjetër. Ëh. Mm -hmm. Se kjo Arrival me Amy Adams, ishte një film që doja t'ju rekomandoja. Ishtë janërit sci-fi. Së si në kishtë të? Arrival. Mm -hmm. Si që është në raport kur janë këto mbritit. A, mbritit dhe njësjet, njësjet dhe mbritit, pa? Po? Mbritja. është mbritja e alienve në këtë rast. Tek Arrival. Vedem që aty mbaron në trajtimi, po themi, tipik i një filmi sci-fi. Abo me alien, që ose duan. Mm -hmm. Se s'ka... Ka të bëjmë të ebër është Ës shumë i bukur. Apo është edhe mënyra se si është treguar. Se e, ff, historia është kollapson brenda në nëse bën sens kjo. Ajo që ne mendojmë që është e kaluara në fakt është e ardhmja, për shembull. Mhm. Mm Ëm, nuk um, se kam ta këta. Edhe koha nuk është më lineare kur filmi mbaron. Ës një rreth. A ti nuk e di sa ishte më parë, sa ishte më pas? Po është shumë e bukur. E trajtuar shumë mirë dhe Amy edhe më s'është super aktore. Siç e din. E vërtetë. Jo se themun. Por kjus e një ngajshira që parë shungë të fundi avdhe Do t'yua rekomandojë ata shikonit Që e ka bësuar në bëjnjë roman Po Nga një tip me emrin Tom Ted Ted më faljë Se aish më bajta më Ska problem Po, me tre gërma dhe me të Dhe masku Ted Ted kush është aish e ka shkratër Qiang Tian, do të keni për ardhi këtë nga. Romani ndoshta. ishte, ishte, domethënë Story of Your Life është roman. Po, Story of Your Life. Mm -hmm. Sepse ajo është nuk e treguar të Bijes. Është kinez autor. Është kinez. Okej. Okay. Shumë mirë. Po ndoshta kinez në Amerikë. Domethënë ngjarit. Po. Ose mund ta kesh qenë për në Kinë ai dhe kanë përshtatur si në Amerikë, por nuk e di. Nëse. Mm -hmm. Titic's style është anagramë, mm -hmm. më anagram, i dashur, kjo është e rëndësishme për të tjetrën sot. Titic's style. Ed elalaland. Mesografia la. la Land, mm. me Nishtë një nga gjërë që si pash Si të du Për a iso pash mirë Se më kam bedur pak Nga fundi Për të par mm -hmm. Po më kam thonë që mbjulli E shumë rëndësishme për film Kësë duhet e shahë është Po Pa jo është Lëseshme ajo Emma Stone është, mm -hmm. është mirë. Shumë e mirë është E ti që Lori ti ka pëllqyër shumë si finë, abo jo Lori? Ajo daj shumë, a Lori ti jetë të këshgënjurë i tëse? Biles më, jo jo, ta që i varet në qarë kuadri e shëfë, se në qo se shëfë? Kuadrin që ka fituar 8 nominime për shpime të oskarë? Potentialisht më të fitoj 8 oskarë? Fare, asë ka fare se përësëve. Kanën e përësëve shumë. Pra kanën po për oskarin jo? Jo, nuk e. Po dhva them filmin vetë, jo. Më i bukur është Uj Plesh i atij. Ai është shumë regjisor i talentuar, shumë i madh dhe shumë gjëra, por për mua Uj Plesh po të ky film më shkurtnazgënjer. Po ai i thësh përpara nga bëri film më të mirë se ky. Jo, ai ka qenë super mbasa, film. Po as mund të thekjo. Si jam shumë dakord me xhanerin, nëse thot musical dhe ngatrohet po është teater historik, mos skalit. Po. Po vetë s'e di kush e vjen dorë të dobët aktorësh. Jo, jo. Këto janë spektakul të vërtetë. Mr. Shakap bora. A mënisë se çajë, më amo duke intereson. Sigurisht, shumë interesant. Sigurisht, po kur është i mbi vlerësuar aty. Nuk meriton asaj. Cili i cili do të vlerësohet ai Lori? I kisha në uj pleshit, i kisha vëmë për shkakun. Po Lori uj pleshit, më thënë se janë të. Nga 2016 deri te 70. Un Jackie, Jeking, a? Dhe pas një për shkakun Manchester by City, po Jackie. Jo, ky është me Casey Affleck, thotë. Po. Lori po, vlajnë e Ben Affleck pa. Manchester by the Sea, një qytet uh, pishkatarësht mm. Shumë, kështu një dramë shumë dhe fortë Shiko, gjithë filmat që luajnë këta Se i kanë gjithat përçendruar e në Boston Në dramë O këj për shumë Casey Affleck në këto loj filmat që ke ke ke ke ke ke ke ke ke Mystic River, te ke uh, Gone Baby Gone E ke mm. për sush e gjitha kështu drama është me i mirë se Ben Affleck, e? për bu Për ty gjithmonë. Jo, jo, mirë, mirë. Po, Ti je tani edhe Ben Affleck nga, i mbi vlerësuar. O Lori, Afle. kush është më mirë? Ben Affleck apo Casey Affleck? Për mua më pëlqen më shumë Jennifer Lopez. <laughs> Jennifer Lopez. Apo Jennifer. Tash hipseva zonë qendrom hyrje më së saj. Jennifer Lopez di që është jia më mirë në botë. E ditë çfar? Të ndaloj programi të vihet një këngë nga Jennifer Lopez. Bravo. Tani. Madje tiet një kshu, tiet hot fare. <laughs> Këm umësi? A ty kërësht më është zhveshur së kërës? Jo, jo, s'kallë në të yeah. jetës zhveshur <laughs> The hotness është Ok, nësë e Teka... kërë fjallën Të kërë Kërën nga më mirë Jennifer Lopez Pritë nga e Qa kemi nga Jennifer Lopez Mefet Joe Hold you down Ain't it funny Këdoni Në no me amës Kërështë I'm gonna be alright Ain't it funny again Alive All I have Baby I love you Bajla Në oh, bajla Të se mbaj mund të fare, Bajlen. A, Sonja? Mm. Papi, ka një që shuët papi? I'm in to you. Po kjo këta të mund, tu është më hodë së kur. I'm in to you. you. Ok, dakord. I'm in to you të aninga, a Jennifer Lovëz, mi qëta shur, betëm sepse u përment Jennifer Lovëz në klubin e mqesi, tak, Jennifer Lovëz këndon në klubin e mqesi. Super, ju mm. bitoj që anagrama është titi, s'ke stilë, ju për të shonë i Klab FM në i 100.4. Unë jam Blendi, kjo është Jeri Mjëm Gjesi Aja ty e Altini Mjëm Gjesi Kemi e Olten, sigurisht Lorin Mjëm Gjesi Dhe Jenin From the Block Të më tapat, tapat, tapat, top Këtë e më basëvan, krymën e mjësit Lajme dhe orës të tëtë Përsa i sërish ne Në Kravë FM në inë qitë dikatër Yes Mish Lopez Tune, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old sh** in the restroom. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell round. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late. get to, but all that changed, baby, when, when I met, met you. you, it's too fall for you baby i need a parachute so wet i need a wet suit you way too fly i could be your jet fuel now tell me what you like i like what you tell me and if you understand me then you can overwhelm me it's too late it's too late every finish line is the beginning of a new race All right. right. mish d'azhorna klubin e mëngjesit mish të keni ardhur 8:07 minuta uniam bleni këtu me Jerin, Alheri Norten edhe Lorin Good morning. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë edhe këto ekran. Hello. Atë, um, është moment tani që olte ne ambientin e fituesin lidhje me pyetjet nga aktualiteti që kishim e dyta për sot. Po, e dyta për sot pak më parë. Në klubin më gjesit, jebi, oj, Elvis Roche. Elvis Roche, ashtë, e mëmësit i jepi Olta. Lencë më thotë Elvis Roshi. Elvis Roshi është ai. 699 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. <gjohet> pra, ideja është që ka pasur një takim anëtar sepse do tjetë, do të jetë kandidat në Kavaj, zoti Ahmetaj ja, apo i deleguar si qiueti i partisë, kështu <gjohet> që do organizohet Partia Socialiste në Kavaj dhe ka bërë takimin ku Elvis Roshi është prezantuar si kryetar bashkie, edhe pse ka është shkarkuar nga kryeministri me ko Merkurojë ministri i referohet si kryetari i bashkisë. Domoish është, është një çështje shumë e çuditshme se bëhet një ligj që të kap, të dënon, po pastaj s'ndot asgjë. Edhi vazhdoni atje. I e stush, si për shembull, kapesh atë restorhant, ka, ka vrarë dy veta, edhi që e zën. Edhi ti shikon që, që ai prapë shkon bën emisionin. <laughs> Kuptova. Bën emisionin në mëngjes. Dënohet, po themi. Po po. Po në fakt dënohet. është dënuar. Po. Gjithsesi, Elvis Rozi është përgjigjja saktë. Faleminderit, ju urojmë edhe atij suksese në punë. Partia Socialiste humbi. Jet. Po. U përthon u përthoni madi i Dritorit të shtunën që mm -hmm. ne e dim, ka qenë dhe deri në vdekje një socialist, kështu që nuk mund të humbasi as edhe Dritorin as edhe Elvis Roshin në të njëjtën kohë ka përshtypjen që Elvis Roshin ta e mbajnë. Njëri duhet duhet të qëndrojë. Apo jo? Po po. As pak as pak zbritje nga Dritorit e Elvisi, por uh... <laughs> shumë pak. Sa pa gjë. Baret së <laughs> si, baret së si shikon ti botën? Po. Se si e shikon ti Partinë Socialiste? Ollah. Ose o lac, mm -hmm. si ç'duhet t'tan. Tamam. Si e shikon ti Partin Socialiste o lac? Ehm, um, Titi. Titi ska stil. Çfarë do të thotë Titi ska stil? Është një akuzë mbi Titit, po themi edhe kotm kot. Se Titi në fund fare nuk ka studuar për stilist. Që të ketë stil. Mañana i pa, pa vaskë. Ordron? <laughs> jo, mañana ka pa stil apo. Mañana kush? Ylli. A shkë. M'kuitoj fare, nuk e di se më falni. Ti ti ke stil. Është është anagram, thësh më thot këtu. Jo, ti je pas ke shkuajtur Fashion Grama. Po po. Tani e pas. Bon sûr, c'est un grama. Po po, patjetër pa, pa, pa, pa je. Kush e kush e zgjidha anagramën aty gjënë 0692070222? Dërgo altini ka tensionën më i dashur. Ëmbarktur. Mm -hmm. Pse cila rrufe e ndzeh me njerë aerin që e rrëthon dheri në 28.000 gradë celsius Kjo ndze cish përthyjë se përdo një dalg të rondit se masive dhe Oh! Mm -hmm. Një dalg masive dhe pip Dhe pip mm. 0,619,27,222 U nse ti fare Aso Ska ndimat deri të prentën <laughs> E pëse kësho deri të prentën asin din Absolutisht jo mm. E ti gjoj me dhe njëherë? Po, po, po, tjetër Pse cila rrufe e nëzheh me njerë aerin që e rrëthonë dërri në 28.000 gradë celsius Kjo nëzhecish përthyve se përdo një dalë këtë rënditës e masive dhe mm -mm. mm -mm. Okej, okay, falimin derit Mirë, uh, në përjetin e fundin nga aktualitetin për nëzheqëm të këmuzika dani në klubin e mqesit njështashur E ti gjoj me September Song Nga JP Cooper, unë do t'i përjesë Në derbi në Italis mm. Ishte mm. Juve Inter Resultati final është 1-0 Fiton Juve me një gol Pydja është Ku shënoj për Juven Shpejt pas të lë bukur Në 0-6-9-20-7-2-2 0-6-9-20-7-2-2 Ok Ok, Jeri? Në regu Letemi që aji që shënoj për Juven I ka këndet e brëndshme Në total 360 grad Këthejmë bas pak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 See, you. facing the strangers of places down on the underground station as I met I get a mad sense of danger feel like my heart couldn't take it cuz if we met with the strangers you and I still i play a mix say never be weakin got every beatin got every beatin you were my safe and the song Club FM 100.4 Enjoy it, people! <laughs> Enjoy it, people! <laughs> Mirë më njësë i people! Mirë më njësë! Ora, është të edhe një 6-10 minut, am i shdashver dhe kam kënajsin t'ju thëmë një dit më një t'jelë më, më në fundë. Dhe në grotës. Për prapë është 99% në në nësia, sot që të birishe. Jo, marjo. Për prapë më vazhdojë që... Ajojëra që frënë është... Erë shiu. Lëjmëtar e shiuët. Ah, nuk e di këtu në studio nuk frin fare. Po, herës apo e pa. Çi do të thotë që këtu në studio nuk do të bësh si fare. Jo, asnjëbors ka rënë një herë këtu. Është sigurt? Ti mund të mëmojë 100% e ke akoma? 100 pa një blending. Wow, dika. Ne sigurisht e kam me 100, por ë nuk e shija që kishte shi, nuk nuk e parashija dot. Çi këtu ku e shau un Olta? Po. Drejt mali Dajtit. Duhet diell. Duhet diell. E duket bukur, por nej se thot, ora një më dhjetë të da ti, 7%, 8% shansët. Mm -hmm. Përsi, po qatë mira. Pa pra, ma në funcet is beson mm -hmm. kërë. Ja, jo, unë besoj, besoj e dashur. Kvadrado mm -hmm. është shënua e si mishdashur? Pa, i gëllit. Mm -hmm. mm -hmm. Ndërkohë që edhi fiton 2 bileta për në Cineplex, 8, 5, 2, 1, 1. Në një da. super goditje nga distanca, mm -hmm. kuan kvadrado, mm -hmm. mishdashur shënua e si për interin në... Ndeshin e mbronë, shumë është debatuar edhe në Facebook, jo, i shikoj njerësi që Se janë tifozat e jubes, tifozat e interit Ndë një, një t t i Milanit ka t'i shka për të thënë E gufton? I Milanit ka i gjithë, më t'i shka për të thënë Po, wow. por uh, Gjithën si, në regullë, mbaroj, mm -hmm. shkëllqy shumë Igu Ndërko, mm -mm. anagramën e kanë gjetur të të Tekstilisti Tekstilisti është e wow. sakt Një 3-7, mbaron nëmre Benardës dhe fit Ti ti, skeq stil. Munduve që do ishte shumë lehtë, ka ai shumë stil, no? Stili është aty tek stilisti, tam. Ti ti skeq stil. Skëjvon se anjë thotë, gjitho. Trrrrra. Shumë ti. Po, shumë tira. Shumë tira. Okej. Okay? Okej. Okay. Super. Tjetër. Djembe vajza. Yes. Duajt me një pyetje nga aktualiteti? e paga shumë edhe të flasim pak për këtë. Rastin e Rumanisë. Mm -hmm. Mhm. Ti desh do bëim mësht. Nëse e jeni, okay, nuk është e vështirë në fakt. Jam i sigurt di diku se e djej. Këto protesta që janë duke ndodhur tani në Rumani janë më të mëdhat qysh nga rrëzimi i këtij personazhi. Okej. Okay. Në vitin 1900 8.19, okej, okay, e bërë shumë të, mm -hmm. paajte, s'ka problem 0.6.19, 20.7.12.2, dërgënë në mesajtë uaja Më të më të më të gjëna duhe një lidje për të kaluar për të folur pak Pra të që pëndot në Rumani, në mm -hmm. këtë ko Socialdemokratët të janë në qeveri prej pak më shumë se një mua I kanë marrë Sa po janë zjetur Sa po janë zjetur mm -hmm. kanë marrë për shtetin Dhe është kreministri Sorin Grindianu oh. Grindianu mm -hmm. Ok, Grindianu Gjendja, në i cili, në cili uh, Sorini pra, dhe kabineti i ti, tij si të porta ardhur kanë dhier një VKM, një urdhër ekzekutiv e kanë dhier vetë këy. Ëh. Mm -hmm. I cili parashikon që të fali ose praktikisht e bën jo të dënueshme çdo abuzim me detyrën, çdo mm -hmm. abuzim me pushtetin, çdo korrupsion që mund të ketë pasur apo konflikt interesi që mund të ketë pasur për shkak të si zyrtar, i cili i ka shkaktuar shtetit rumun, m pak se 48000 dollar amerikan. Për shkak se kanë parë në mediat amerikane, ata ndoshta shifrën e kanë e kanë bërë të kuptueshme për publikun e tyre. Tam. Po edhe nuk e di se çfarë mund të jetë në euro, por gjithsesi në dollar amerikan është 48000. Pra nëse e zëmti një drejtor dhe në vend që t'i hembi tenderin, atij që i takon dit ta fitonte mm -hmm. apo që do ishte më mirë për publikun ja dhe tenderin shoku tënd. Edhe me me anë të këtij tenderi ti, ti përfitove apo shteti u dëmtuha me 48000 dollar. Ti përfiton 47900. Nëse shteti e një dëmën tek 48000 dollar, atëre ti e ai falur. Thjesht si me një gjobë simbolike. Më mund të marr një gjobë, mm -hmm. mund të marr diçka simbolike, po. Dhe praktikisht çfarë bën kjo është që Qindra, siç thon ata në Rumani Qindra e mira zyrtar rumun të korruptuar u hapet dera u hape falen praktikisht që është një amnisti falje e korrupsion e falje e vjedhjes dhe tani është brama e, e tolerimit tipo ok vid shumë mande nga 30 mishi a e kupton 30000 euro 35000 euro, euro nuk të ka ligj ti 10 herë 15 20 po, herë shto dai do më ndaje e kupton nëse ndan dot në një kalendar për gjithë vitin mund të jetë abuzime të ndryshme pushteti secili abuzim ka atë fondin e vet limit që është po themi 48000 dollar ti Por biçëmë me tak 30-a 35, jo nuk del keq. Do shkojnë deri te 47. Ka dali i gjithë, po kjo ka qenë pra. Kjo ka qenë në uh, VKM-në. Dhe i gjithë Pauli po, ka dalë i gjithë. Sigurisht që jo i gjithë, po duat them. Pisa janë mande, protestat të, më masive që janë parë ndonjëherë në Rumani në këtë anë të murit Berlinit. Dhe është është është juajtur Rumania kundër hajdutëve. Në sheshin e fitores në Bukuresht. U bonë tani 4 ditë, 5 ditë dhe të shtunën në mbrëmje, qeveria rumune njoftoi një, një kryeminist i lodhur, duke i lodhur dhe i zbehtë, ashtu si e kanë përshkruar uh, mediat pa gjunkash. Ka dalë dhe ka thënë që unë nuk dua ta përçarj Rumaninë. Jo, nuk dua ndërhyshën. Dhe, dhe, dhe ka po, jo, nuk ka ndërhyshë. Ka thënë, më lini të flejë. Është e katërhequr, është e katërhequr vë kam. Pra, nuk do ta falim korrupsionin, nuk do të bëhet dedikosh. Do të ndërhysh, dedikosholla, dedikosh. Falet sygjë, po dhe um, dhe më pëlqen reagimi popullor që jan janë janë gjendur atje. Se pasaj çupa. Por tani populli thotë jo jo prit. Sepse nuk mbaron me kaq. Ti mund thua të dorheç këtë dhe se bëjmë më. Por kjo si e pas një garanci tani ata po ta kërkojnë dorheqe. Mm -hmm. Nga një qeveri e sapo zgjedhur. Gjithashtu. Të paktën disa dorheqe. ë uh, Ne as e nuk dikun kë do të thënë kufrejum ja. Nuk e di, ndoshta ndoshta disa Nëri ministra vete. apo apo disa tjerë po. Shumë i ndodhur thonë, është krye ministri i vendit. Nuk i kënë njerëz nga sheshi. Ës diellagajon në rekord thon ata. 330.000 vet në të, të në, në në disa në disa uh, marshime. Dhe e vetmja mënyrë, nga sa duket, për të ndikuar është kjo. Ës rruga Ja, jave të menjëherë. Zyrtarë në të gjithë botën është e njëjta fliçësi. Siçi kemi ne, i kanë dhe ata në Rumani dhe dhe po praktikisht gjithë tjerë. Nuk ka... por ata bëhen bashkë dhe protestojnë për diçka që nuk i pëlqen, ha. Kush rumun ata? Po, po themi edhe kjo është më e madhja që mbas 1989 dosieri. Ëh. Që sjellën në kohën. Le të themi në një, një më të madhen që mbas 1990-së edhe yemi barazim pastaj me rumunët. Edhe ata gjithë vjet nuk është se kanë bërë në një Me i mërë hatu Kemi ko për këshu i gjërashtë para tane, Nuk është se po vjedin, ka që hapë të zi Me ligje e këshu ja, Me vëkëm <gjurë> mërëra vë Këtu është akoma e kamufluar Pas ta e mira që këtu edhe po bëhen gjëra dhe po vidhet Ne ka që këtu jemi mirë <gjurë> Po bëndi qka Po bëndi qka të pakten Po, po vjenë o si qenë he... bëndi... Po, po, he po he bëndi qka <gjurë> Se kur së bënë edhe vjedha ty <gjurë> Ashtë vë dhe dhe të vërdej, mbalë mënda ta Ata që vetëm vidhinë Kjo është të keqë, e kur vetëm vjetë Se i lë tjetërin që të vjeti, po mi afton në bëjt diska, edhe është prap shumë më mishë dhe ty është shumë keqë, kur vetëm vjetë Këshu është kur imë thonë këto, ha, zhe i bësh të një ato para, zhe i bësh 825 minuta mishdashur, Zara Larson të një me Lash Life në klubin e mëgjesit Një përshëndezim që të gjithëve nga Klab FM 104 Mirë mëgjes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 Më mjes, ora shonë 9:28 minuta jemi me klubin e mësgjesit në klub BEF 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes Altini, Olta Lori, Blendi. Ku jam? Okej, ej, a më jesh më shurfëni më dhe në Facebook jemi live në këtë moment mm -hmm. sepse ne do të bëjmë tani pop quizzin. Oo. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Surprise. Kemi 5 uh, përjëtje për uh, se cilin për jush Nëse i zinë e nuk janë të vështira Nuk janë të vështira Do të lua i jeri, do të lua i ratini, olë të dhe lori jes. Po leta hedin me muzik, ja ku vjen popkuit Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënate fëmijëve dhe purat e nënave Vjen popkuit Of, quick. A dhe rregulla t'i levojmë kërkojmë që secili prej lojtarëve që janë këtu në studion i shkruajnë një copë letër për gjigjet e tyre. Jeri ka letër, ka stilolaps në rregull. Altin, letter lamps. Osha, i kam i kam të gjitha. Na siguran se po rthojnë. Altin kontrolon se po rthojnë. Ka prayer points. Sim Caspar, Volkswagen e ka lënë zjat. Delori, tu i kam. Po rthojnë këtu. Në rregull. A dhe le të bëjmë padyet njërin mbas tjetrës. Kam gjithë gjatën part. Po do të ndajmë sikur të jahh. I ka Alta. Si Kush? Jo unë. Po festoj vetëm zakonisht. S'ka gjë. Mëfton thjesht i pastër, uh, i pastër. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Si ngjyrë ka? Si ngjyrë ka? Mhm. Mm Mulliri i famshëm italian i films Barilla. Okej. Okay. Si ngjyrë ka? Mulliri i famshëm italian mm -hmm. i markës Barilla. Okej. Okay. Ico. Ico. Do të rregullohet ti. <laughs> Ku shkoi? Shumë mirë. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Alban Hoxha. Mm. Ës lojtar i këtij ekipi. Në Superligën shqiptare. Alban Hoxha është lojtar i këtij ekipi të Superligës shqiptare. Hieri nuk e di, nuk e di saktë. A ke diu se emra apo tjetër? Ti e di journalin. Kenë idenë? Unë s'kam idenë, nuk e kam idenë. Po si ti jam bërësh me këtë? Si a bësh kur të kemi, kur të ke idencë për mërmë mend, me intuit. 15000 lekë. A të bë atë tjetë ti? 5000 lekë. Jo sa aldhën fillon me 5000 lekë nga kuizit ndoshta. Ma kujtua e rësit dhe të abime e 50 5000 lek, ku shfiton Qetë të titlojme U bë bë pazar fara Po bre Oll të a ti unë që edhe kur i tisi shkruan Po që cispe si pjët <laughs> uh, uh, Pyetja nr. <laughs> <numër> 3. <laughs> 3 Pyetja nr. 3 Pyetja nr. 3 Blow me So what The stupid girls Janë këng të kësaj këngtarje Oke okay. Blow me Sowat, Altin ta themë ba. The stupid girls. <laughs> jan këng të kësaj këngëtareje. Okej. Okay. Zgjedh nam vetëm 3. 3 të mira, gjithsesi. 1, 1. Këngët e kuith janë pra? Blow me, Sowat, Stupid girls. Përdinën numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 5. Subit uazin ju përveç. Këna më kat. Përdinën më kat, çka? Altin, sa brinca? një pentagon Oke. Okay. Oh. Sa brinë ka? Një pentagon. Po besoj se e din kë. Po. Oke, okay, ke është lehtë, po. Mhm. Mm Daccord. Loreti e di apo jo? Ke lindur me pentagonin. <laughs> A bujë bolsa? Po, bosa. Pentagono. Si thon uh, gërciulta? <laughs> Pentagonaci. Pentagonacia. Oke, okay, mirë. <laughs> Pentagonaci. Pentagonaci. Um. Fëtheja numër 5. Fëtheja numër 5. Falem falem falem falem. Hë. Uh. Fëtheja penta. Hajde. <laughs> Fëtheja penta. Do ta përsërisim, ha mos haro. Fëtheja penta. Fëtheja <laughs> <Pjetja> penta. <laughs> <laughs> Në cilin vit? Dhe kujdes këtu, ha. Mos so, thoni që ti s'e tash kujdes. No. Në cilin vit mbaroi lufta e dytë botërore? Në cilin vit përfundoi lufta e dytë botërore? Dhe kuardo Dhe kuardo Mir Do lidhemi mpak edhe me Eldi Merodhin Mishtashurë cilin uh, informon në shdo mëgjes Në për situatë në trafik Dhe e bëjmë tani në klubin e mm -hmm. mëgjesit Da e mëgjtu me mishtat në Facebooku Jumë të përgjishin i këtyre 5 për dhe me mishtashurë këtu Për qefin tuaj Lidhemi uh, për të marrë vërste Si ërë situatë në trafik you know Mirë mëgjes Mirë mëgjes, Eldi Si e Pozitiv si ju, do më dhe Sigurisht, sigurisht Dhe përten ju ju e një pozitiv sa Pozitiv sa Kisa në numrin shumë Sa bëm dhe i den Jo, dhe përten ju një pon karikojni me gjyra pozitiv Në farim një një Fajte fjallë a pozitivet Fjallë a pozitivet Fjallë a pozitivet në vedet është më dhe njitë Që mund të abrdojnë pak më shpesh fjallën pozitivet Për të, ajo vjen se sti marrja, pozitiv, pozitiv, a kujton se çfarë? Ës vlen praktikisht çdo biznes, po thua pozitiv, është pozitiv. Përveç për shembull kur ke e zëm një një laborator analizash. Si avdonat për shembull, laborator pozitiv. Do të ishte mirë, do duket shumë keq. Do mi shumë keq jamë jo. Ose makinë pozitive. Ose taksi pozitive. Taksi pozitive më shkon. Po në jo po, laborator shum, po. Po thoshë shërbimin, për shembull. Ja, ja ni bëni këtu, thoshë, mund ti bëni analizat e HIV-it këtu në laboratorin ton pozitiv. Jo në, në laboratorin ton zero pozitiv. Zero pozitiv, top. Mirë, Elina tregova, si është situata? Problemit, ida ështëfaqet me trafik, aktualisht janë tek rruga Komuna Parisit për të dalë tek kryqëzimi e rrugës Sulejman Dervina ka shumë ngarkë. Normalisht edhe pjesa Qëndër të drejtë në kryqëzimin e rrugës ul ka dy pjesë me trafik të rënduar, është rrugë Samit Praxin, në rrugën Sami Frajë në zbritje drejt bulevardit Berancurit, ka trafik në zbritjen e rrugës dëshmorë të katëshkullit, pista qelitikë me shënjuesën është e lirë pjesa që 달in në bulevardit dëshmorë të kombit. Una zaposh me katrafik ura Vasil Sando Kuzhimi sivjetore të sipërtive, pamërtisht se i ka dhën pak primar i blend, është hapur kryqëzimi tek rruga të këpar, blen, oh. që blenë, është për që liës një cimë pesë, një cimë pesë, një cimë stade, dhe dajo, e ka, ka dhenë dhe shumë së punët o trafiku, pra leco në pak, por gjithë e si ngeret në pjesë e trafiku u Nasa Poshme, është e kërë u Nasa Poshme, është e kërë u Nasa Poshme, e ka trafiku, kërë u Nasa Poshme, e kërë u Nasa Poshme, e kërë u Nasa Poshme, e k Krujzimi si një vjetori drejt zë guzi Kjo që të u nga za poshë edi... Kravë që shkon Kjo për alet është i qërgullusën pa probleme okay. Dërku u nga za qime krujzimi Shpitali <laughs> dhe të një vjetori 738 Ka pas probleme trafimu Da në është i qërgullusën E rruga Bardil dhe bulevardi zëndak është i kallusën gjithashtu dhe rruga 5 maje Drejt stacione trejnë Super. Faleminder, ka lëvizje me trafik pjesa utorës drejt Çanës së Nanës. Do të ndryshojmë rrugën. Rruga Kavajës, rruga Elbasanit janë mosë të çarkulluara tani pa trafik. Faleminder, Oldi. Am Djon. Am Djon Timoa? Mos e kiste fjal për atë rrugën e re. Duhet të ndryshojmë fare, Sanje. Dëgjoj të dëgjoj. Am Djon, okay. Atë Djon, theth diçka që bashkon te një sin 5 dhe një sin 7. Ç'a ishte kjo? Është ura te kryqëzimi te Parku Blemt, nuk ka qenë e hapur, kanë një javë që është është burr funksionar, sidomos që vjen nga Nisaragu. Po, vjen që andi. Nisaragu për të lidhë me rrugën drejmieta, për dal të dalë tek parku ose kongresi i Lushnjës, për të lidhur tek nyja e si betonit, kruzim. mund dalin të dalin tek tek fusha e aviacionit ndërrmjeti kryzyzimi. Është më duket shumë Shumë gjëdhura. Do të thotë që nga Në Shiraku, o, tava mund të dalës tek parku, vazhdoj drejt. O, stacioni i fundi i Tiranës, vetëm drejt blen del tek parku. Del tek parku, pra se ka qenë, nuk ka qenë, duhet të kthehesh te pallarti me shigjeta, nëse do drejt. Kur ka qenë, do të urrohet, do bëj rrugëtimi tek. O, ose të jeton në pallat me shigjeta, shumë shumë mirë. E kuptova. Shumë gjëdhura. Është shumë qartë. Faleminderit el di. Do të di që gjë ka zvon. Shumë efikase është.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 Eldi ju qonë deri në aeroport për 1.500 lek Nëse do të pris një dika Ta mërnit atë personin që vjen të asëm nga jash Dhe dhe vjen me juve Për 200 lek më shumë Eldi do të presi bashkë me ju E do të rikëtheni Që që mund shkosht të darës presër dika edhe pa pasur makin Për 1.700 lek me total E ta si edhe shën shpia Atë personin me gjithë valigjet <laughs> Me je, okay. Eldin 0-6-9-9-5-7-7-7-7 nën, Tani Ehm mm um, pyeteti bëm mendoi kohë është për pak muzik në qruinën okay. e xhesit kur të kthehemi do të shohim si keni dalë ju e kush ka fituar ora është 8:38 minuta ju jeni me Radio Klan e Them në, në 100.4 Mirëmëngjes i mish të kenë ardhur në kryenin e mëngjesit. Tepëshmondt arrime Enjoy the silence or at 7:42 minuta un janë blen këtu. Mirëmëngjes. Bash me Jerin, me Antinin, me Olden dhe me Lorin. Good morning. Mirëmëngjes. Përgjigjen e pop quiz-it. Oi <coughs> oi oi. Le të zgjojmë. Ne sigurisht se s'i keni dal. Sa mirë jeni? Askush ka fituar për ju? Olta, që do javim si të urat për ata që kanë luaj të urat Dysh ishe nga kantina pjeve Gjershka Streatus Kënërëpia Oturës Super, falimin dherit Falimin dherit, Olta Jeri, pjojnë dhe nëmër një Qëngjyr mm -hmm. ka mulliri famshëm italian i firmës Barilla? Blue. Blue. Balu Balu <laughs> Balu si Balu është... Uh, uh, Vjen keshjeri e pasakt Po, e pasakt dhe... Për më temër e Jeri nuk mund të ta themi sepse e pasakt, për momenti Oke okay. A dalë Elthin, pyetja përsëritet tek ti. Çingjyr ka mulliri i famshëm. Italian i Markës Barilla. Barilla. Kafe kam thënë. Edhe një tjetër. <gjur> <gjur> për ty vjen keq Elthin? Pyetja numër 1 përsëritet për Olden Olda. Çingjyr ka mulliri i famshëm Italian i Barillas. Mavi ose kaki? Kaki ose mavi është <gjur> pa pasani bindjes? Jo, pasak. Edhe edhe një herë, se tha 2. Do je e ke gabi. Faleminderit ndërka Lori ka thënë blu blu më të kuqe. Blu më të kuqe është e pa saktë. U, asnjëri më përqihet sakt. Çfarë është shumëca e dëgjuesve, Olta. Ah, se di po unë e di saktë që është bardh. Është bardh është sakt. Faleminderit. Mujti. Është bardh, bardh kanë edhe këtë. Është. Si kam sin. Mulino bianco. Um, barilla Ah, tak, tak Mulino, Bianco, Barilla Oma i kishet të një Hejma, dajma Hejma, dajma Hejma, dajma D'akort, i kua jo I kua jo Filja nëmër 2 Elban Hoxha Kujtese, është edhe Jonak të u sot Po nga Jonak të u sot është lejtar i këti ekipi <laughs> Partizoni E saktë. Bravo Yeri. Bravo Yeri, Alban Hoxha fra i Partizanit. Un që sa kam fare a bën, tash do përdor intuitën, kam shkruaj Partizani. Të lumtur. Intuita jone të kanë ndihmuar. Kjo njëve. Që sa kisha fare, po luaj futboll një dhe për dhe për mishin e derrit, du nuk e di pse ka intuitë. Ehm um, kemi edhe Olten tani me çfarë? Zonë cilë e thot? Partizani forever. Bravo, Bravo. i çoft. Të dia. Ndërkohë që kemi edhe Lorin që ka thënë Cileta Xilaga. E saktë. Ah, pse ashë zë burri. Esto, yo, yo uh, sí. ah, kanje okay. linie. Jan Mić, pa? Bravo, Luri. More than a feeling, more than a feeling in Atlanta. Okay. Frida okay. okay. number 3. Mhm. Mm Jeri. Blomi. So what? Stupid girls, Jan Kanga. Pink. Exact. Alhinika thon? Pink. Holta ka thon? Para sveci Marko. Gabim, gabim. Perdon, Lori ka thënë? Merita Halili. Ja vin, Lori vjen keq. Vjen shumë keq. Kto, kto i jemi saktë nga Anglishtja ashtu? Atëherë jeni sa saktë sa, sa, sa, këtu Merita? Dy saktë, ka jeri sa saktë këpasa dy, e dini. Alta 1 sakt, Lori 1 sakt. Fytyra numër 4. Mhm. Uh -huh. Sabrin ka një njerie. Një pentagon. <laughs> pesh, peshë. Pesh është sakt. Pesh, sh <laughs> pesh, pesh <laughs> kam thënë edhe unë. Pesh këthe nën në e di? Saktë. Shumë mirë. Jo, zgja. Ja po ta kam numëruar tjetër gjatë. Dërgo ti Lori. Pesë tash, pesë, 15. Ësakt, shumë e lehtë. Do të dal nga emri, tash. Pesë apo? Po, po. E thot vetë. Shumë mirë. Nga emri të thjeshta kemi parë brinjën. Si thonë, si thonë në me rroba. Pesë turqisht. Ah. Pesë turqisht si thonë? Besh apo? Çok, shok. Besh. Po s'es besh më? S'es besh, s'es, s'es për shesh. Po brinjës? A, lol. Nuk e di nga jeta. Nuk e di si thon brinjës, po edhe sigurt ta di, nuk ta thosh. 6 kollodok, 6 kollodok. 6 <laughs> kollodok. 5 brinjë. 6 kollodok. Në momentin e azizë është na. Ti thoshin. Lori po pyet ja si do të jap urgjige. Si, si thoshin pentagonit? Domethën dhen... peshagon, ë, apo peshagon, apo sheshagon? Pes. Ty, Në cilin vih jeri? Kjo është pyetja e 5 të fundit. Në cilin vit mbaroi, përfundoi, lufta e dytë botrore 1925 E sakti erin të lumë, 30 sakti A për i erin, alë tini ka shën U falë 4, jo të ra 4 sakti? E më mirë pas, <laughs> të ja vërë Sigur që farë 1924 kam të në, sa ajo kam bërruar në fund të 24 fakt. Nja, fut e kotë jo. i vë njësë Vëj një qëmë, halim derit Olda ka thënë 1900 pas krishtit, po, pas krishtit. <laughs> Ajo ka qënë 14 1914 1918 1939 1944 45 245 245 245 edhe unë ngatroja se nga çikenas lirimin edhe po Po mëse do të gjejmë pamrat. 245 Kjo është edhe nga Trond. Tek ne nga mbaruar në nëntor 44, por lufta ka vazhduar edhe për 6 muaj të tjerë deri në maj të vitit 1945. Ku festohet edhe dita e Europës pastaj. 8 maj duke se është? Data mm -hmm. e dita e shlirimit uh, ose data e përfundimit. Uh, Tashë këtu mund të kem gabim, a dikush më korrigjon, nëse jam gabim po. Data më duket se data është 8 maj 1945, po viti është i saktë 45. Gjithsesi. Mm -hmm. Se kam parë në një emision ku ka qenë lista Sleropali që ka folur për këtë, kështu që. Kështu që, që e kanë fiksuar që 45 normal. Okej. Kaç? Jemi shumë vonë. Jemi shumë shumë vonë. Kto mesazhet tani? Do shikojmë kush fitoi pop quizin nga ju dhe do t'ju a themi më pas pak. 24 karat magic na, klavëfem në 104. Shpresoj ke e keni shijuar edhe popquisin për ditën e sotme. Përgjithë dë saktas miqdashur siçi pam ishin mulliri i bardhë i barilës. Kemi pastaj Alban Hoxhën e Partizanit, uh, Blomi, So what the stupid girls nga. Pink. Sa brin ka një pentagoni ishte? 5. Dhe Lufa e dytë botërores, përfëndojnë në 20 de pejso Ndërkoh fitues është Melsi 762 në baronumëri fiton në dy shishën ka kantina Pjeve Gjesh Kastriotis këndër Bjo Durrës Melsi të lumë ty, mm -hmm. fitues e Melsi Ndërkoh për censurën oltë, të kanë mm -hmm. tëndë një gjësë Censurën <coughs> e të censurë ka të ka të rëmbur, oh, okay. mm -hmm. oh, jo, jo, jo. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se cila rrufe e ndzeh me njerë aerin që e rrëthon dërjën e 28.000 gradë Celsius. Kjo nëzëtësi shpërthyjese prëdhon një dalë këtë rëndit se masive dhe... Kjo nëzëtësi shpërthyjese prëdhon një, një dalë dal shpërthyjese masive dhe pip. Jo. Masive dhe... Um, Mundo mund bëj një pyetje, Julludhe? Po, pa tjetë e mund të bësh. Fjalla është një mbi emër, si që është masive, apo është një emër tjetër? E duhet të jetë një emër rrezik në gjashtë. Por pse embi një ose... më shkallë? Le, le, më lejo që të që të bëj një kështu shumë. Ose... Për shembull. Ëm mm. um, mund të ishte që krijon një shpër, që është masive da. dhe e nxehtë. Në këtë rast ishte mbiemër. Po. Ose mund të ishte krijon një dalg masive Biem, biemer, dhe ashkla. Nuk e di nëse ishte një një gjë tjetër. Ne sa e konsultoim pastaj e konsultojmë bashkë pastaj se jam dëmit emrit dhe mbiemri. Sa të ndajm pak. Sula i uh, Bmr, okej okay, mi a diqem dhe njën tjetër, hera e er, er, er, fundit Kydes Pse cila rrufe e nxeh me njerë aerin që e rrëthon dheri në 28.000 gradë celsius Kjo nxecisht përthyjëse përdo një dalë këtë rëndit se masive dhe është The... një fjallit gjallë Dhe pipa Dhe val elektrifikuasa ja. Tsunami Ja Okej, okay, mirë Fjallat <laughs> për ju Ta një fire nga Gavin de Grau, mish dhanshur? Orë, është të edhe 56 minuta Ju e në me kryuën e mqesit E të le bëfemë Në një qindë pikatër Oh, if there's one thing to be taught These dreams are made to be called And friends can never be bought Doesn't matter how long it's been I know you'll always jump in Cause we don't know how to quit Let's start a road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 got like that Ti m'ha fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto amarti m'ha fatica mi dà malinconia che vuoi farci alla it's a Amarti mi consola le notti bianche qualcosa che riempie vecchie fumanti amarti mi consola <laughs> mirë se keni ardhur në klubin e mqesit, në Vale dhe Klab FM në 100.4, edhe në ekranin e klab të dhës. Mirë mqesit, gjitha. Lendik të bashkë me jerin, Hello. me Altinin, me, me Oltushen, kalimera. edhe me Lorin, po. Abë, kalimera. Al, al. kalimera. Kalimera, Kalimera. <laughs> si thonë <laughs> Zonja Olta, së së di grejkishin. <laughs> <laughs> Nuk e kam suar asë njëherë këtë fjanjë. E, mirë, mirë. E, shikon, përë. E, shikon, përë. Afli sin bak për këtë çështje rumanis në Rumanisë pak mbar, them grupin e mëmëjes të miqdashur. Ëh. Mm -hmm. As siç po e, si e thonim, ëm um, ka hyrë protesta në ditën e 6. Ëm um, edhe ka vazhduar mbrëmjen e djeshme, edhe më e fuqishme se sa kur, ëm uh, me protestues në të gjitha rrugët e Rumanisë, në sheshin e fitores së shjuajtur Rumania kundër hajdutëve. protesta dhe siç mund të shikosh për shembull kanë qenë shumë kreativ protestuesit kanë ndrituar Biruça, ehm kanë shënuar me lazer drejt godinës së qeverisë tani po kërkojnë dorheqen nga qeverisë socialdemokrate që kanë vetëm një muaj e pak në në pushtet Sot e pothuajse uh, shumë nga njerzit, për shembull është këtu zotria këtu një mësuese 40 vjeçare nga Bukureshti, që nuk është çështja vetëm tek një VKM, edhe tek ajo që ata unë propojën duke dekriminalizuar korrupsionin. Ësht puna se ne jemi të lodhur, thonë ata, me mënyrën se si është bërë politik. Edhe kam përshtimin unë që vija paralele mund pa fund mitis, uh, të hiqen pafund midis tove. Politikanëve në Rumani, edhe në uh, në Shqipëri, se te në Rumani kanë arritur këtë integrim, proceset mm. integruese që na janë shitur neve si halva kasvet. Ja në fund të bashkimit evropian e kanë vazhduar të vjedhin. Ë e mendojnë se tani mund të nxjerrin një ligj që e bën vjedhjen okë, okay, edhe njerëz të patënueshëm. Në orën 9 të darkës në Brum, të gjithë protestuesit kanë ndezur celularët dhe i kanë drejtuar drejt qiellit, duke bërë një një dedh me drita, mm -hmm. siç është filmuar nga lart, Shumë, uh, për t'rëguar forcën, kështu që aktor, artist bulgar, qytetar të thjeshtë, shumë të rinj, famani uh, rumun, shumë mm. shumë të rinj kanë dalë në në rrugët. 44000 euro është ajo. Shumë sesh e kanë vendosur këta. Çu ndivje. Ço se e kanë dëmtuar 44000 euro. Po, mm. ose 48000 dollar, siç i thosh ai uh, pak më parë, se kishin bërë ato konvertimin ata. Por uh, 44000 euro është çfarë përmbante VKM-ja deri në atë pikë. Kjo do të, ja. të pushonte edhe të gjitha qështjend që, që ishin hapur mm -hmm. deri tani nda i zyrtarëve të korruptuar në Rumani cilën të i kanë shkaktuar shtetit dhe publikut dëmë deri në 24.000 euro kjo të i falte ata në qdo gjithë të të bëjë ok në njësë nga 0 nga 0, ja po, jet e re por uh, nga sa duket ka që një bumerang jashtë da konshëm që kosh një, një foto këtu të detit dritave a është uh, si shpër që kohen në Në Twitter, mund të nëzirësh pa këlori? Pa, pa Oh, shësh oh, oh. To drita, thonë uh, ata Janë simbol i asaj që ne po ju vëzhgojmë Do me thënë, ne kemi mm. këthyrë projektorët nga ju është idea që i është drejtuar qeveris Edhe shiet sheshi fitores në Bukureshti përmbytur nga, nga drita dhe celularve të qytetarve Që janë duke thënë jo Dhe në ditën e gjashtë, më të fortë se kur mbajtën në orë 95 minuta eh uh, heshtje Mhm. Mm në përkujtim të revolucionit që rrëzoi Ceaușescu në Rumanin në vitin 1989. Çfarë naçon edhe te përgjigja e saktë? Mhm. Et çka naçon edhe tek dy bileta që i fiton Enida? Bravo. Të lumtë Enida. Dy bileta për ne. Sepse ne pyetëm janë protestat më të mëdha në Rumani qysh nga rrëzimi i tij në 89-tën dhe e bëj fjalë për Ceaușescu, mm -hmm. diktatorin rumun i cili mori një plumb apo dy ballit natkoh nuk oj, i mbietoi atë revolucion jo plumi thonë që nuk ashtu ishte si thonë do të thonë po edhe ai nuk u ankuamën fakt çse <laughs> vërtet asiguru mbiu si ç'është jam si. gjeti paqë bëri paqje me to tash okay. paqje me veten edhe të po. tjerë <laughs> Tani kemi muzik në krybën e mqesit Kemi lojrat me gotësat që janë bërgati Përshara adion do të vinë baspak në Krabi FM si në 17.4 Yes Baspak Baspak Justin mm. Timberlake mishdashur Ora është 92 minuta Data sot është 6 kur ditë e në I got this feeling yes. Inside my bones It goes electric baby when I turn it on Off to of my city Off to of my home We're flying up, no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, and it drops, ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Boom on like the way we rock it, so don't stop. Nothing I can see but you and you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 got the thought... është para për me zglobit nuk është tjeshtjit transakcion. Për net e Ria është më shumë se aqë. Ria ju ndimon të paguani për kostot me kësore të në nësuaj në vendlindje. Ne ju ndimon të dërgoni paratër shkollimit në mënyrë që asë fëmi e suaj, mos ti mongoja zgjë. Dukë ju ndimuar të ndani frytët e punës uaj, Ria s'jel bashk familjen, njështë dhe biznesin. Ta shmë jemi prezent në mbi 314.000 vendodje dhe mbi 150 s Se bashku kemi kryuar zhjide globalit të shpejta, të sigur të adhë të besuashme për të dërguar parate njerëzit e vendet që kanë më shumë rëndësi për ju. Easy Pay, partner rezultari rias të Shqipëri. Hajde, bravo, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape. Gjeni kohë dhe bëjni zakonë nërgëtimin. Pse jo, tashmë me kaj që shumë mundësi që ofrojnë me loto 6 nga 3 vjetë e nëndë, Ka shumë fitues të garantuar. Dë her në javë, shtë të short, një fitues me 500.000 lek të reja. Si edhe 5 fitues të tjerë me 25.000 lek të reja se cili. Loto, qdo gjë është e mundur. Mosha minimale për pjesë marje, 18 vjeq. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kur të adxoni këtë këngë në Radion Klab FM gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni se mësë me tekst që nga rintuaj, 06, 99, 20, 7, 10, e ditës dhe e mërën tuaj njëzërë gjeshtet e nëmët, njëzët, 7-10-22-2 mësë është dërguesi i parë, fiton një duratës. ora është 7:10 në klubin e mëjësit në Club Fem në 104 Ai mëmjes Mëmjes ai Mjeshi Mjeshi Ora është tani 9:17 un jam blenë këtu me Jerin Artinin Olden edhe Lauren kru. Kru. në klubin e mëjësit në valet e Club Fem në 104 edhe në Kanek TV-së Po kemi një lojë censure mishdashur e cilana nuk bona nuk po gjendet Nuk po gjendet dot fra Dhe siç e tham fjala është mbiem von fond altini mësoi mbi emra. Le ta dgjojm. Secila rufë e nxeh më njëra ajerin që e rufon deri në 28000 gradë Celsius. Kjo nzacsisht përthyese prodhon një dallgë tronditse masive dhe përvoluese. Jo. Vdekje e pluhur. Logjika është e saktë por jo. Bobullima. Jo. Jo, nuk është emër më i saktë, është mbiemër. Të përvoluese pra aty im. Mm. Përvoluese, apo katrullese? Po. Të tilla, shkrirëse. Unë jam më nëse çares tani. Si puna e tha, e mbalmonzi? Po, më tha. E harrova. E harrova. Jamu të them, më mosenti. Si breakfast me goja, hop. Më zatsuar. A do më shoh. Kujdes. Ah, okay, tani u vitova. Të u vitova. Sa më fati në yotërin. Mbalmon mohi çfarë më. Mirë, ëm nga çështjet e Holta, nga çështjet e zemrës, top. Zemrës, top. Nga çështjet e aktualitetit? Top. Skemi. Skemian sigurisht për të. Mhm. A dhe ta bëjmë një pyetje. Okej. Okay. Ëh, mm? normalisht po. Mm -hmm. A dhe, the resoluta e Parlamentit Evropian midhatshur për Çiprin mm -hmm. do të bëhet më datën këtë muaj, po cila është data? Mm. 0619 20 712 22, 22 Dërgonë me thashtë dëtuaj Se përse Parlamenti Europiane ka vendosë që do të votoj Në këtë datë Resolutën për Shqiprin Basuar në bi raportin që ka përkatitur Flankensteini Nut Flankensteini Në që është miratuar Në komisionin e jashtëm të Bashkimit Europian Parlamentit Europian um, Cile është data kur do të hidhet në votë rezolutë mm -hmm. E rëndësishme për progresin e Shqiprisë Po, këtu është në cish me thjesht që ju të fitoni, një dhurat nga, nga elektronik line. line. <laughs> Thank you, uh, Alta. Êshtë bërë një studim, këtë pëlletzojmë falqë, ah, në kisha. kisha. Për që farë i prak. shpenzojnë parat shqiptarët në krasim e Europianot? Pa, pa, o, o, pra, kemi thonë, të Alta, njëshin të erë, i ne ishpenzojnë uh, për ushimë. Jo, <laughs> jo, jo, jo, veshjet, veshjet, thonë alëtin. Për, për, për, për, për veshtirave, vinë shumë me shpetsit të të të kmenë. <Catherine> uh, ti e një rast në xhuk jaltin. Por është vërtet jaltin, që kanë ngrisur pantallona, edhe e ka bërë edhe unë. Oo, që kanë bërë. Jo, unë nuk e kam dalë ndoshta ka problem. Me thënë drejtën, unë nuk i vura re direkt, më vura re vajzat që i vunre. A e kujton edhe po të shikonin ty? Po vajtë skaqesh. Po të kanqish shikojnë. Dini që janë pantallona kur s'kan dalë më, nuk ka problem. Mund ta shikojmë sa të shikojmë. Kur kthej kokën unë Ti isha No comment. Të gjitha janë bërë për të altin, për oh, jo, um, për për u si dhe dhe, <cj positive> ndrur. <cj 000iosity> <cj 000> Edhe për veshje ishte sipër përfundimit. Po, europianët shpenzojnë 5.1% të buxhetit, për vesh edhe kput, ndërsa në shqiptarët 4.9. Po mirë, shumë mirë. Nisoj, përfundoj 4.9. Dëgotin 3.6 me 3.5. Nuk duhet të kaqëna dita që kjo ka qenë pushim, po kam besoj. Po se jemi marr me këtë shpirt, jemi marr ksu. Shumë mirë, mos zemra, kisha qefta lexoje edhe. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Thjesht po asta. Ekjo. E di ku shë ndryshqimi me i madhull ta? Tek, tek ushqimi Të, të lutë ma bëj, pak ushqimi Jo, mun e mbila Krason farën nga i Nati ta Uja, uja, uja Tek ushqimi të allon dhe shumë, sepse ne shpenzojmë rrët 29% të të ardhurave tona për të ngërën Jo, problemi një mm. që saj kemi të ardhurat ne dhe saj kanë ata Mi rrëkja zëzpetohet A ju zëzpetohet, për që të tot që ti, që aty, gjusmën e parave që bënë i bën rrushë kumbla literalisht e, e mira e gjithsej punëshën e mm, modën e ndiejem modern po e ndiejem vishemi krihemi line fal porta çfarë po mundosh të thuash sheta kuptoj tash asgjë pse vishemi ne ja, jo jo kurse ne do tani jo modën tash ne ka qendë ne kemi bën do të përjashtes është vetëm altini që kuptuar po lëre atë ai ka teatër gjë Ani vjenosa edhe puna e asaj, çështje se të mbahej në pritje, sepse po shikojë një tjetër për shkakum që ishte një burrë i nderuar, një pedagog këtu në Tiranë, mm -hmm. ëh, i cili shkruante një ditë në lidhje me një palë gjinse që kishte vlerë i biri, Tam. që nga sa kuptojmë duhet jet 20 vjeçar, di ku atje mm -hmm. domoshta. Mm -hmm. Edhe gjinset ishin grisura, po pra. Edhe si këtu thonë se gjinset më mungon, më mungonte pothuajmirë total rreth 25% e gjinseve <laughs> ishte ishte i grën, ishin vrimë. E, e kupton? Të të a të që më... të, <të> kërënë, i marrë në shumë mërë bëmë, ato i ka ngrënë mollë, e, diçka i ka ngrënë ato Që i dohën të do jeanset grisë më në shumë, për e mërë bëmë e të taj E këshë, në bënda të logari që nuk është, të sa jeans merë, orë zotri po, Qëshë janë është, kush i ka bërg të jeanset, ose kush beson në ti se i ka bërg të jeanset Kush të të të ty, që i ka bërg, se këtu Dhesa jo, s'ke sigurin si. të ka mm. po, po jo që për hasa S'ke sigurin të ka jo që për vesh Abo jo jë Se në fundë fare Edhe kjo që kanë veshër unë që sështë Mark Po edhe në mos qoftë Springfield <laughs> <laughs> E pranoj Po djathët duat jetë djathë I shkreti Edhe mishi, mish i mm mish -hmm. Jane tani Abo jo, një yeah, sekund Atini yeah, nga ka, ka bërë një kërkes Si gjithmon Si qëndron në që qështja me Kings of Leon atin dua që luajm pak atë këngën Find Me. S'm pëlqen. Ja, tipo, si qëndron puna këtu tash? Çfarë ka ndodhur këtu? Këtë më ke dërguar ti mua? Dërguar? Jo. Jo, ajo që s'kam dërguar unë është tjetër gjë. Ah, është tjetër gjë. Ti do të luajm Find Me <laughs> po, nga Kings of Leon. Kings. Find Me. Po s'm si se kemi natën këm? këm se kemi se këmë, se prunon, a kemi tjetër? S'kem ora këm. Ju sa që më sipas më punon tash. Po të dhekojnë e vetë ajo sa të... Ja, për bërë një gjështu i komplet dhe më, së kej denështë. Jo, shë ua... Së ka që, se mund të luajnë për stajnë. Ua, ua, ua, ti shka ka ndodur. është shumë interesantë, shkruar në vetë qëra. O, sa bukurën. Shka keruar. E ka fatale. O, për... Më duke të reguluar. Kjo është metallika. Për, për, kjo është e të një zonë. A Këtë ka që një gjesë që është shëfaj Po pra, nësishtë e ishtë të këgjimin Të këgjimin felan Mirë, diqo Kemi një dështim këtu Me anën në kompita rigë, më djenë shumë kesh <laughs> <laughs> Saluaj, do, tashka, E të kërdovë Salua i doli topi Kër delë topi, do presës Se thonda, ajo është kuptimi që ka vën e mm e -hmm. pëllin Top, una Këtë e mba së pak këgriun e në gjesit, gjejnë that you are j a -i, -i, -i, i i'm yours even if time has passed take me away from this petrol world you're the thing that just stays of my mind come come my been come my wish you the Hello! Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Mirë se keni ardur në krybunë e mëgjesit. Në valet e klab e fem në 104. Dishoni da një një histori pak të të mërshme. Qaka? Të të mërshme? Të të mërshme, um, më thamë drejda. Pse? në natën. Hënier. Po shikosh këtu Olta tregon operacionin, ata që kanë stomakun. Është një operacion i jashtëm që i është bërë hundës një gruaje, nga i kanë dhënë një tartaviçë. Shikoni shikoni shikoni tartaviçën e cila është ende e gjallë. Është ende e gjallë, të mëshme. Mbas i kishte qenë 12 orë brenda në dëgjojeni tani. Një gruaje në Indi i futet një tartabiçë në hund kur flinte gjumë. O zoti më. Shikoj tartabiçën është ende e gjallë, e shikon Lori? O Sësili zoti. Okej, unë thashë që të kjo është diçka <gjë> që mund të ndodhi, mund të ndodhi, dhe ka ndodhur. Kjo nuk ishte, <gjë> ishte një histori, ishte një histori etj. më shume me thën drejtën sepse kjo mund të ndodhë praktikisht gjithkujt. Por, siç tregon edhe gazeta Indian Express, ajo thotë që aty kur flinte gjumë, çka kishte ndodhur aty? Në gjumë, në gjumë, kjo tartabiçë është putëm të e këvrim e hundës Dhe ka është një gjithur lartë Dherë aty ku nuk shkon dhe do të më tutje to, Edhe bastaje kishtë pa mundur për të rotuluar a, Në mënyr që të këthej më brapsht Dhe nuk e të se do të më brapsht Që që ngeni atyre, atyre Kër gruaja është zhjuar nga gjumi Kanë djerë dhimbje na, dhe na, shqetsim Kanë djerë dhe se, se, se, sensacionin të shëta Dhe në tjesin që diska lëviste Diska Ishte aty Po, zvarrite i b Dhe nuk i kanë gjetur dot gjë. Ka vajtur në spitalin e dytë dhe nuk e kanë gjetur dot. Vetëm në spitalin e tretë i kanë bër, si thuash, skanerat e duan dhe është parë që ta artë biçja kishte arritur dhe rrinte midis syve. Midis syve. Ishte brenda Kafkës, midis syve të saj. Nga vrimë e hundës. Po i kinë bënë skaner në eko në pjesë të tjera. Mund më. Në atë moment, në atë moment, ata okay. në fillim janë përpjekur t'ia ja heqin me thithje, kanë thënë. A shë një dhe më dojnë një loj shësise, makinerie pa. që mundohet mund e a thithë Dersa ka ritme në syve, ka vajtë për të balik Ishte e, e pa mundur <laughs> oh Dhe pasaj janë putur me pincet <gulli steljnë> pa, E kanë kapur me pincet Dhe e kanë heqër E kanë shtartabichezuar Zonjën Po um, Dhe kjo ishte e mpukura Ishin 12 <gulli> orë në, në hundën e saj Shpresoj mos getë lënoj veza dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Tani, a trajtojnë atë me... Po ta linda të jaj, dëngorëse Dëngorëse, por dë Rezismëria, të shumë ishë shumë e madhe Për, për dushkaqe, e para Nëse do të ngorëse, që ishte Ishte më me gjasa Dështë kaktonë dhe një infekcion shumë të rezikë shumë Shumë pra në trurit, midi syve Dhe në rasin e. se Nuk do të ngorëse Tartabisha mund ishë në gjëndje që të kalon dhe Edhe të sulmon të trurit La, la, la. Hmm. Më nësish ajo mund të, të handë Se të ne edhim që trurë është i, i qullë Si Aha. që shë mund të futejnë e indet e, e kokës dhe më dhe të, Ajo dhe ishte të e të nëshë përdo Ajo ja, dhe ishte të nëshë si përdo Ajo dhe ishte të nëshë përdo Ajo së dija së rrugën Se kështë të dajnë nga veshë i këti Si dhe mos ajo pjeza ku Ajo dhe shikon të për andurinë në trurë Ajo të shikon të për andurinë në trurë Ajo të të të të të <laughs> Kësa e lezet me opërë O, bërë, bërë të antena paska Kjo ku flite jo, ferra që gjithi Tani të tërta bichet në lori Në lori nuk janë vetëm në ferra Në fakt në ferra s'gjenë tërta biche Më shumë në bërë shpi sësa Kujdes lori në shpi lori Më në pak në zika të gjithi për jashtë Tërta bichi Më s'plisa në të lori Shpi Më kapën të lori Oj, oj, oj Mire Që që që ka të lanshtët e të Po përse, deri da një ti, mendojë që të ardabijqëja ishte e mregullushme Se shumë fansa të ardabijqës nuk njof Së kam parë në i fajqën në Facebook Kam parë ka mbufitura për zoj, shpirtat natës janë. Po ide. <laughs> ideja është çë gëshërat që thynin vesh, bani më? Po po safikë kanë ato. Po. Kam kapur një merë në volch. Ka një, ka mund të mund të hyrja e veshit, a? Po. Ja, ja. Mund të porta e veshit. Nuk e porta. Mm. Ka më një mm. mund të porta e veshit. Kapa një gëshër. Po ka qenë, ka qenë katër ta biçeve edhe këtu në Shqipëri, siç ka qenë koë morrave. Jo, kënaqem. Katër ta biçeve është gjithmonë. Jo, po ka qenë që ka qenë në masë E titi që në një shpërthim nuklear të mund shumë Atomik Ndër të vetmet qënë një që mbjetojnë janë të artabishet Aha Pa mëma, jo së kështë përt në gortë të typer Ate koka asaj E të shkënë në drejtë në tru është sigur Mirë, mirë, oke Kthejnë ba së përnë kërë bëfem në mqesit Mjilqit Mjilqit Mjilqit Mjilqit Mjilqit tanë we are tracking the benu benu try to find me try to find me projekt është e bukur kthejmë pas fakti ju qenin me <mys> pjesë Dhe tani, ajt, ajt, ajt, aj, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 12 zakonet të natës që ju bëjnë të shtoni në pesh, pasoja dhe disa rekomandime. Nuk flinimi aftueshëm, pasojat, ndikon në metabolizmin të uaj duke nga dalsuar shumë, ju bëm të ndiheni të uritur, ju rrit nivellet e kortizolit, ushtrojeni më pak se si të ndiheni të lodhur. Rekomandimi, duhet të flinit të pak të nëtetor gjatë natës. Hani me tepri gjat darkës. Pasojat: Hani shumë ose ushim të rënd dhe si pasojë tretja ngadalsohet sidomos gjat natës. Keni prirjen të shikni televizor gjë që ju bën të hani edhe më shumë. Rekomandimi: Zgjidhni një dark të lehtë që konsiston në proteina dhe perime. Shkoni në shtrat menjëherë pas darkës. Pasojat: Ju bën të akumuloni më shumë qeliza dhjami. Keni probleme me tretjen. Rekomandimi: Duhet të hani dark të paktën 1 orë gjys ose 2 orë para se të shkoni në shtrat. Hani ushime të skuqura për dark. Pasojat, kanë shumë kalori që nuk do të keni kohë të i dishni, merë një më shumë që liza dhjami, nuk flini mirë. Rekomandimi duhet të hani ushime të pjekura zgare apo të përgatitura në avull. Hani ushime pikante. Pasojat, ushime pikante shkaktojnë tretjit të dobët, nuk flini mirë, në atën të kësa kaloni shumor pa konsumor asgjë ushime pikante provokojnë urthë. Rekomandimi, ushimet pikante janë në fakt të mirë për metabolizmin, konsumojini nëse doni, por jo gjatë darkës. Hani drithra ose karboidratet të tjera për dark Pasojat, ju japin energji shtes që nuk do e përdorni në gjumë. Ushimet me shumë karboidrate kanë shumë sheqerna që duhet i digjni me një herë. Rekomandimi, për dark mund të meri një smoothja apo frutat të freskta, gjith lojet e salatave apo ushimet me shumë proteina, por sigurisht nga pakë. Ju pëlqen të hani ëmbëlsirë natën. Pasojat, shëqiri i bardh dhe mjeli transformohen në qeliza dhjami. Nuk i dishni dot ato kalori gjatë natës. Rekomandimi për ëmbëlsirë merë një fruta. Pas darke, hani ushimet të shpejta. Pasojat, hani me të pri dhe konsumoni kalori boshe. Merë një energji shtes që ju mba në zgjuar. Rekomandimi, shmang një bukën, biskota dhe ëmbëlsirat e tjera në dark. Nëse ju duhet pa tjetër, zgjidh një gjëtë letë me m Keni prirje të shmangë një fare darkën, pasojat, nuk ju ndihmon shumë të hun një pesh, sepse nga dalëson metabolizmin. Vetëm do ju bëj të ndiheni më të uritur në vaktin tjetër. Shmangja e vakteve shkakton anks, humbisni inde muskulsh dhe lëkura ju lëshohet. Rekomandimi, edhe nëse keni kohë për një drekë apo darkë të plot, përpiquni të hani të paktën një frut. Ju konsumoni alkol apo kafeinë? Pasojat, këto produkte ndikojnë në gjumin tuaj. Ato përmbajnë shumë kalori. Rekomandimi, zgjidhni çumrsh të ngrohtë apo lëngje natyralë frutash. Gjithmonë mbylleni ditën me një gotë ujë. Përdo një celularin apo kompjuterin para gjumit, pasojat, drita blu që lëshojnë këto pajisje ndikon shëndetin dhe gjumin, edhe frekuenzat e radios shkaktojnë privim nga gjumit. Rekomandimi, fiki një pajisje të pakton një orë për para gjumit, ledzoni një liber ose dy gjoni muzikë relaksuesa. Shkoni të flini vëmë natën, pasojat, nëse shkoni të flini për te i mes natës, shton një dhjamë, sepse kënë nuk është cikli i natyrshëmi trupit, dhe do të doni të hani diçka herët në mëgjes. Rekomandimi, shkoni të flini sa po të ndjeni të përgjumër, nëse ndjeni jo të lodhur në fund të ditës, provoni disa ushtrime. This is Club FM, 100.4.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 old so clown what's it one works down by the coast one had two kids but lives alone one's brother overdosed one's already on his second wife one's just barely getting by but these people race me E tini shfarë është një metro d'hotel, menager restoranti. Ne ju japi mundësin të bëhe një mëj mirë i qytetit. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojnë profesionist. 0628 204.000 goal, goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Kur ndjen lungë të ri, të të tregosh për sëri. Goal!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 Për më tepër, Volkswagen Pick-up Allera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 Unionet, Western Union, ku do, edhe kur do praniush. Në muaj në dashërisë, thua i po, ofertave në GoTek. Përfitoni dheri në 20% ullje për cdo laptop, aparat fotografik, celular dhe tablet, dheri më 7.10 shkurt. Gjithashtu ullje reale në të gjitha kategorit, sit se lagështie Ariston, 1.10 litra, sugërohet për domat e fëmive, për vetëm 9.10.990 lek. Cellular doji, ekran 5.5 inch, kamera 3.10 megapiksel, vetëm 7.10.990 lek. GoTek, më e mira, është këtu. GoTek, më e mira, është këtu.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 Ahman oh, von. Jo. Falemnderit. Falemnderit. Radio. <të> Loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë ne duhet të gjejmë fialën që vajzat kanë menduar, miqtë mm -hmm. dashur, kjo është Kish objekti i lojës i ju që na dëgjoni mund të bëni pjesë e lojës duke dërguar fialën në 0692070222. Mm. Vajzat do na përgjigjen ndershmërisht <të> <të> siç e thon. <të> Fjala juaj vajza? Ha. Ja. Fjala juaj fillon me mm. t. Jo. Këla juaj është një person. Jo. Ja. Është një insekt. Një person mund ta bëjë këtë. Është veprim pra, një veprim. Një një po, po themi veprim. Veprim që e bën një njeriu dhe kafsha apo veprim që mund ta bëjë vetëm një njeriu. Është njeriu. Veprim pozitiv jeri apo negativ? I mirë është. Është një veprim i mirë, e bën në qytet apo në fshat? Normale. Në fshat shumë. Në fshatë më shumë Në fshatë më shumë, shumë. Her, është kjoj veprimi që bëhet me takën <laughs> ja, ja, ja, ja, ja Edhe në qytet bëhet, nuk e të bëhet edhe këtu Më, më, si do mos në fshatra ka Më bjevja Ja Ka të bëhet me bujësin? Ja Me bjektorin, ja Me bujësin, me bjektorin, së në bëhet Ja, fare Ja Atëherë, ka të bëjë këshu, fëllome po, kur ti përgëdherë një kafsh Ja, ja, ja, ja. Një sekundë e ja, tim, pra, në fshat bëjmë më shumë se në qytetë Pa, pa, so e po bëjmë shumë Edhe ne këtu e bëjmë, nuk, nuk e bëjmë Po pra, ne, ne e bëjmë i rippon, në fshat bëjmë më shumë, po, thështë një gjej qefi, qefi Po, oh, morë veshë e bëmë, po, zdoat të të të të të të të shishtë Mon të thuash Nuk e di se le të subris dashurinë. Të bëri dashurinë në çift. Po ska lidhje. Po më, fshate, për më për shumë, për shumë në qytet jo. Kan më shumë komë ti. Me sa di un po. Ngaqë është totë. Ja, nuk ka bëy fare me ska dime me dashurin. Okay. O, jo. po, ka të bëj ky veprim i ri bëhet vetëm apo bëhet me një njeri tjetër? Ja, jo, bëhet me një grup njerëzish do të thëj. Bëhet me një grup njerëzish, do të thëj. Pra. Jo. <laughs> një festë ishte aty. Jemi te festë. Do të kemi festë. Do të kemi festë. Por nuk ka të bëjë. Një sekond, nuk ka të bëjë, po thonë nuk ka të bëjë me bujsin. Jo, jo, fare. Ka të bëjë me me thërien? Jo. Fillom me kë? Ka... Ësht diçka, nuk nuk është e shpifur. Ka <laughs> <Donk laughs> në një festë të veçantë. Doqord. Ndodh. Ne kemi traditë madje. Mm, Çi qingji është i shpifur? Ndodh kur ban, ndodh kur ban qingjin në festë. Mos jo ka bëjmë me me me me festën, me vallën, me muzikën? Po ka të bëjmë. Në një festë, në një festë, fest, fest, fest, fest, fest, fest, fest? fest? ndos kjo gjë. Në një dasëm, ndos kjo gjë. Si pogonishtja për shembull. Po edhe nuk ka të bëjë me muzikën. Sa do me vallë? Jo. Jo, as varen si mirë. A ndodh në një festë takim? Festë ndodh kjo në një festë ndodh. Në festë do, çan do të në festësh. Kur kemi një festë apo një zgjim, po. Dikush e nis i pari. O, dë, dë, me dë. Bravo, bravo, bravo. So faleminderit. Alexuar, hajde me shëndetin ton. Hajde, Alexuar, ja për kozon. Bravo, bravo. Do faleminderit. Shumë mirë vajza, bravo jove. Kokën, thotë në kokon. Ja në kokon, ja. Në kokon e avë. Melissa McCarthy, aktorja komike e filmit the boss mm, të fundit, i mm, mm, mm, cili me shfaqjen e past shtunën që lloj që ishte në televizor, mm, ishte të shtunën e gjithashtu e ftuar në Saturday Night Live, që më rast se padë këtë. Pash në në YouTube një klip altin fantastikën. Mm. Ku kjo uh, Melissa McCarthy bën, uh, po sikosh këtu bën uh, Sean Spicerin, që është zëdhënësi i ri i Presidentit të Amerikës. Wow, Walter. A kam bërë si burr? Wow. Before we begin I know them myself and the press have gotten to run this show. Go down. All right, it's fine. All right. Is fantastic, super. Që sense... çdoaj tua rekomandoja edhe edhe me, ka namë, më kalon nam, domethënë se. Edhe tash. Si si shon si spice, e gjatë. Shumë shumë e bukur. Kjo kjo gjë që ka bërë. Talente. <laughs> e kam filluar me këtë bolusën e vogël, ti mm -hmm. e ke parasysh. Në këtu do të zdhalloj plot mijë fjalë kush është, po? Është transformuar komplel. Wow. Ky është ai që thoshte this was the largest mm -hmm. audience period. Është. <laughs> e ka yes, e ka. Ne ka bërë shumë mirë. Ehm. Um, po ju kanë tani histori, njërin që doja t'ju jo tregoja. Se e dini ti thash madje se dua ta shoqëroja edhe me me këtú. Tashojmë me efekt të zanore. Po, mm gajes. -hmm. Kemi më shumëum? Ajemi në një bar, ieri ku uh -huh. në bar tani janë njerëz ndryshëm aty dhe vjen një fshatar. Mhm. Uh -huh. Vjen e fshatari, shkon tek bari dhe i thot atij baristit, i thot lutem, thot uh, mundesh të më hapësh një shishe shampanjë, hapni juve një shishe shampanjë. Uh -huh. uh, mhm. I tha ky, po patjetër i tha, u habim sikse e pak shumë, si fermer, si fshatar edhe me shampanjë po ja hap, atë. Mhm. Uh -huh. Shishe shampanjë, ulet në një, një vend aty. Dhe aty është një vajz. Mhm. Uh -huh. Shumë e bukur. Në rrethot ua ato çako incidente, edhe, edhe un kam porositur shampanjë. Oi, oh, thaqi bravo po, edhe trokitën gotat bash me njëri tjetrin. Mm -hmm. Bën një gëzuar kështu. I tha, "Kjo vajza po un jam e lumtur se po festoj." I tha shoqtari, "Vërtet e ke? Mm -hmm. Koincidentse edhe un po festoj." Tak trokitëm ne <laughs> një gotat bash atje. Mm -hmm. I tha, "Kjo po un çmose sunti." I tha që un po festoj tha, që që ka lidhje me fermën me pulat e mia. Po mm -hmm. ti çfarë po feston? A e dha qion po festoj tha se mbas shumë përpjekesh kemi rreth 3 vjet un më në fund ajo era nga ginekologu dhe mora vesh jam shtatzan. Gzuar i tha që koincidencë e madhe sepse edhe un më kanë pasur pulat probleme tha nuk bënin vezë. Por tha kthehem nga ky veterineri dhe të gjithë pulat e mia kanë filluar tani tha do bëjnë vezë plotë. Kështu që gzuar. Gzuar <të> prapë ato. Koincidencë e madhe gjithandaj domethënë gjitha lidhen. Tam. A në fund fare që vaje që i thotë O qa qi tha po, ti tha qërë bërre tha që i regulove këto, këto pullat mm -hmm. Tha kjo në, tha U futa një kaposht të ri <laughs> Një kërbaj tha, tërkiti godin <laughs> qa qi tha Qajko i qi dense <laughs> Këshu Kax Mbarajmë tani Embyllim këtu, mishtashur, krybin e mqesit Ollë ta wow. se qka për në than Sensura nuk është gjitha koma 14 oh, oh, oh. shkurt më thot Luani Fitojnë një sart. durat nga elektronik line 316 Bara në numëri Dhe Blerina ka gjithë të repara këngën e ditë 082 në baronumëri fiton 2 bileta për në Cineplex Trouble will find me Trouble will find me Kjo është dhe po <tër> Atere, orkese zaimi është duke ardur Në music box në bas pak minutash Ne nga klubim qesit ju rëjmë një super ditë E super javë Qo shqit lumëtur, qa Mjërë pa mshim Nothing is the same when your eyes are open Now you're playing these games To keep my heart are and justify I...